Salme 128 En sang ved oppstigningene Lykkelig er en vær som frykter Jehova, som vandrer på hans veier. For du skal spise frukten av dine hennes slit. Lykkelig skal du være, og det skal gå deg vel. Din hustru skal være som en fruktbærende vinranke i de innerste delene av ditt hus. Dine sønner skal være som oliven tre stiklinger rundt omkring ditt bord. Se, slik skal han bli velsignet, den sunne og sterke mann som frykter Jehova. Jehova skal velsigne deg fra Sion. Se også Jerusalems gode tilstand alle dine levedager, og se dine sønnesønner. Måtte det være fred over Israel.